Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini untuk uh, menyambung daripada uh, pelajaran kita tentang sifat uh, al-huruf atau tentang ciri-ciri khas huruf. Uh, kita sudah siap Tentang mengatakan sifat-sifat yang ada lawannya Jadi, yang tentang ada lawan ini Kita akan mengulang secara cepat dan secara ringkas Yang lima sifat dengan lawannya eh, enam sifat ya, Maksudnya, ada satu di antara mereka mempunyai satu sifat Lawannya dua eh, Yang pertama ialah tentang sifat al-jahar yang lawannya hams kita sudah mengetahui jahar itu apa artinya e, jahar e, itu adalah jelas alhams itu adalah maksudnya bisikan atau pelan sekali e, dan kedua kita juga sudah mengambil tentang syiddah syiddah itu law eh yang mempunyai lawannya rakhawah dan rakhawah ini dia mempunyai lawannya yelah ee uh, siddah dengan tawassut. Jadi inilah yang dimaksud yang dimaksudkan dengan uh, lawannya lebih. Maksudnya uh, tawassut ada juga adalah lawan juga daripada rakhwah. Ah uh, siddah adalah kuat dicari dengan kuat dan rakhwah adalah di pelankan. Jadi uh, antara nya kuat dengan tegang dengan lembut itu dengan pelan itu adab antara mereka berdua namanya adalah at-tawassut atau nama kan bainiyah. Ha. Jadi itu di antaranya yang sifat yang kedua ini al-jahr dengan nasyiddah ataupun rawaah dengan uh, al-hams dengan ar-rahaawa itu bergantung sewaktu kita melafazkan huruf itu dia itu tergantung kepada ber lalunya atau berdesirnya ha, hawa atau nafas atau tidak berdesirnya atau tidak keluar nafas itu tentang jahar dan hams jahar dengan hams dia itu mempunyai perbe perbedaan antara dua kalau jahar itu adalah uh, hawa atau nafas kita tertahan sewaktu kita membaca huruf jahar tetapi di huruf hams, di huruf Hasahu syaksun sekat hawa itu berlalu hawa itu keluar bersama huruf itu sebabnya apa? karena lemah lemah huruf itu berdirinya atau bersandarnya ke tempat makharatnya itu lemah sekali, kita tidak tekankan kuat-kuat, kita harus melemahkan memang begitu sifatnya seperti kita ha seperti kita baca af, kita tidak tekan kuat-kuat sampai tertahan uh, hawa yang keluar itu Sedangkan di jahar harus kita tekan makharaj kita itu, kita sandarkan kuat-kuat sekali sampai hawa tadi, nafas tadi tidak boleh keluar. Dan sedangkan sifat yang sudah ini adalah asyiddah, dengar hawa, ada juga yang berlalu atau yang berdesir, tetapi bukan hawa, adalah sod, suara. Jadi, perbedaannya di sini Kalo asyiddah, ialah Tertekannya, atau tertahannya Atau terhambatnya Suara kita Sewaktu kita Melapaskan huruf syiddah ini Yang dihorma, hurufnya Ajit, petumbakat Sekarang kita baca Hamzah itu A Sudah Hamzah, kita berhenti Tidak ada terdengar suara berdesir Bersama huruf Hamzah itu Begitu kem seperti kita baca ba terhenti begitu dan tad qaf ta jim dal kaf juga ak ta juga begitu terhenti atau terhambat desiran suara sewaktu kita melafazkan huruf ini sedangkan di era khawah harus berdesir suara kita itu bersama huruf seperti kita mengatakan dzal az az ada terdengar desiran suara itu dzal az zalika dzal walaupun bagi orang di samping kita tidak mendengarnya tetapi kita sendiri yang si pembaca harus merasakan ada desiran daripada suara itu seperti Indah juga membaca seperti kita membaca harful dzal walau walau ada seperti desiran begitulah untuk seluruh huruf dan uh, tentang at-tawasut yang tawassut al-bayniyah itu antara artinya al-bayniyah tawassut artinya ada pertengahan al-bayniyah juga pertengahan antara uh, syiddah yang kuat dengan yang longgar uh, rakhawa jadi ada namanya tawassut itu tawassut itu berarti kita tidak boleh menahan suara kita di waktu kita baca lam al kita berhenti tidak boleh dan juga tidak boleh kita baca al kita berikan dah dia tu antara tegang dan kuat tadi dan antara uh, lemah dia bukan lemah sekali bukan uh, longgar sekali dan bukan tegang sekali nah itulah yang nakkan tawassut jadi seperti baca al sepertinya ada a Enggak juga lama. Enggaklah ah, enggak boleh. Aa ra ar. Ah, di hurufnya lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Ah, itulah yang kita katakan tentang uh, pemekaan atau tergantungnya pelajaran kita tentang asyiddah dengan rakhawah, al-jahr dengan hams ialah Uh, tertahan suara Di waktu syidda Dan longgarnya, lancarnya Berdersirnya suara Di waktu uh, arah hawa Adapun tentang Al-Jahar, tertahan Nafas hawa Dan tentang hams adalah uh, Berlalu Atau bersama uh, Ada hawa keluar sewaktu kita Membaca huruf ini Yang penting kita ketauj juga ialah Apa bedanya Perbedaan antara Saud suara Dengan Nafas atau hawa nah, Ada bedanya Yang nafas itu Yang kita pakai Di dalam sifat al-jahar Dengan al-hams Yang nafas ialah Hawa yang keluar dari rongga Paru-paru atau rongga dada kita Keluar Melalui tenggorokan kita Tanpa Menyinggung Tanpa dia Menyinggung Tali suara kita Yang tali suara itu dalam bahasa Arab Kita menggunakan Habla sautiyah Tanpa dia melalui uh, Tali suara kita Seperti kira-kira Kita, Hah. kita Hah. Mana itu tidak suara Itu adalah nafas Tidak ada suara Dia tidak melalui Tidak dan melalui uh, tali suara kita tidak hablah sautia tidak dia hanya lewat saja dari tenggorokan kita tetapi yang suara ia juga merupakan hawa nafas, yang keluar dari uh, rongga dada yang keluar dari paru-paru uh, kita dari riah keluar melalui tenggorokan juga Tetapi bedanya Dengan nafas tadi suara itu Dengan suara ialah Dia menyinggung Dia menyinggung Atau lewat melalui Habla sautiya Tadi suara kita Jadi, dengan kita lewati di Dengan su, nafas tadi Melalui Habla sautiya Terjadilah suara Seperti kita mengatakan Ab ah, Ab ah, An Jadi, suara tadi itu, dia lewat. Di singgungnya, tadi suara kita. Makanya, terjadilah suara. Ha, itulah beda antara an nafas dengan sod. Al-nafas dengan sod. Ha, kemari, e, sudah. Kemudian, kita kembali tentang sifat. al istila yang lawannya adalah al-istifal, dia, ini, keluarnya sifat isti'la ini dengan lidah kita juga tetapi lidah ndak ada ndak tertahan ndak tertahan ndak ini terangkat naik al-isti'la naik sebahagian atau seluruh anggota uh, anggota atau uh, huruf-huruf kita seluruhnya tu sebagiannya naik ke atas lidah kita umumnya Se sebagian besar daripada huruf-hurufnya adalah makhrajnya lidah Jadi keluar naik ke atas. Sewaktu kita baca huruf sialaq dikhus sodratin qad aq ha sebab kita rasakan lidah kita tu naik. Tangkal lidah ke hujung lidah ke? Dz tho ha naik dia ke atas lidah kita itu. Naik seluruhnya atau naik sebahagian atau sedikit saja. Kalau kita membaca qaf aq boleh kita menaruh lidah hujung lidah kita di depan tetapi pangkal lidah kita harus naik aqq tetapi seperti toh ndak dari ujung sampai ke pangkal al pa itu juga dot al do semuanya naik ke atas jadi itulah yang kita mengatakan istilah naik sebagian juz' min a'dha' an-nutq sebagian daripada anggota berbicara anggota suara atau mu'dham atau seluruhnya naik ke atas itu isti'la. Kalau dia istifal turun. Jadi lidah kita semuanya itu di bawah waktu kita menul, membaca huruf istifal itu. Apakah dia jim, aj, enggak ada yang naik ke atas. Kita perhatikan harus kita hati-hati. Dia enggak ada yang naik. Kalau naik ke atas, dia sudah berubah suara kita. Za, az, sin, as, shin, ash. Semuanya adalah di bawah lidah kita itu. Sedangkan iqbaq, al-itbaq ialah seluruhnya bukan naik saja tetapi adalah melengket menyatu menyatu seluruh lidah kita ini ke langit-langit kita ke atas tadi. Sebagaimana naiknya lidah kita di isti'la ke langit-langit sekarang menyatu berlengket lidah kita itu semuanya ...ke langit-langit mulut kita. Jadi, walaupun seandainya, ...kenapa kita mengatakan, ...oh, ko huruf Kho, ...dia itu huruf hams Kenapa dia huruf Isya'ilak? Ja, naga apa-apa, naga ada salahnya. karena kalau di waktu di sifatnya, ...dia di Hamz, ...dia memang kita naikkan lidah kita, tetapi ada hawa keluar bersama Kho itu dan dia itu misalnya o, sewaktu kita bacakan dia sifatnya rakhawa iya keluar suara bersamanya itu diantaranya suara kita keluar dan o, nafas kita keluar misalnya tetapi lidah kita naik ke atas istaglih naik lidah kita ke atas, ke atas sewaktu kita baca haruf khaw nah, itulah yang kita namakan bahwa sifat itu dia ada pembagiannya apakah Berlancar, atau berlalu Atau berdesirnya Hawa dengan nafas Atau naiknya Atau melengketnya lidah kita ke atas Dalam hal itu saja ha, Keluarlah yang sifat-sifat huruf Yang kita pelajari tadi itu Ialah yang 10 atau 11 5 Yang kuat Yang sifat-sifat yang kuat 5 Yang pertama, paling kuat sekali Ialah itbaq hmm, Huruf yang kawih Kalau huruf itu semuanya sifatnya itbaq maka huruf uh, mempunyai sifat itbaq berarti huruf itu termasuk sifatnya di dalam huruf qawi. Yang kedua adalah istila. Yang ketiga adalah syiddah. Yang keempat adalah jahr. Yang kelima adalah al-ismat. Jadi lima sifat ini adalah termasuk sifat yang kuat. Kalau kita membagi nanti pembagian uh, huruf itu sifatnya ada Ini ada pendapat ulama mengatakan kita boleh membaginya kepada pembagian sifat itu qawi saja dan dhaif saja. Kalau kita membagi huruf sifat-sifat huruf itu, ada yang qawi saja yang dhaif saja, terbagi dua. Ah jadi kita akan masukkan al-itbaq, al-istila', uh, al-jahr, uh, al-syiddah dengan tawassut atau sifat qawi. Sedangkan sifat yang dhaif, sifat yang lemah ialah Al-Istifal Al-Infitah Al-Zalaqah Al-Hams al, e, al, istifal, al, infitah, al, dhalaqah, al hamz, Itu adalah sifat yang taif Itu pembahagian menurut ulama' yang pertama Ada ulama' juga mengatakan Sifat itu terbagi tiga Ada yang kawi Ada yang taif Ada yang pertengahan kalau ada yang mereka membagi pertengahan ha, Kita akan mengambil Yang kawi ialah Uh, al itbaq Al-Istihlaq. Ini pemeja kedua. Al-Ithbaq, Al-Istihlaq, al Al-Jahar. Empat saja. Yang daif, ialah Al-Infitah, Al-Istifal, Al-Rakawa, dan Al-Hams. Kemudian, tiga sifat yang lagi, yang tawassud dengan Ismat, Dengan zalaqah itu dimasukkan kepada uh, sifat pertengahan al-mutawassithah. Al-mutawassithah artinya tidak qawi dan tidak dhaif. Nah, jadi itulah pembagian. Terserah kepada kita, kita membagi yang pembagian pertama yang tadi atau kita akan mengambil pembagian yang kedua, kita bagi kepada tiga macam itu juga di siap di sini boleh di sini juga boleh tetapi kebanyakan daripada ulama dia memasukkan kepada uh, yang memakainya adalah yang kedua ini yang dibagi 3 kebanyakan daripada uh, ulama memakai yang 3 ini yang ada sifat qawi uh, ada sifat dhaif dan ada sifat al-mutawassitah jadi kalau kita sekarang mempelajari cuba kita melihat untuk dalam sifat alatilah hadid saja baru kalau kita ingin mengetahui dalam sifat alatilah hadid misalnya seperti huruf ta apakah huruf ini qawi atau huruf daif nah kita tengok ta bagaimana cara kita mengetahuinya kita tengok ta ke huruf uh, kita lalui dulu sifat-sifat semuanya uh, kita masukkan ke dalam huruf hams fa hasahu syakhsun sakat ada ta di sana orang oh, enggak ada Berarti dia di ha di jahar. Ha jadi tah sifatnya jahar. Kita keluarkan dia jahar. Kemudian tah ini kita lalu kepada sifat yang kedua, syiddah, ar-tawassut atau rakhawah. Adakah dia bersama ajid qatumbakat? Oh ya, dia ada di ajid qatun ah tah. Ha jadi berarti sifat tah di sini adalah syiddah. Sifat yang kawi. Sudah enggak usah kita pergi cari dia kepada Lin Umar kepada huruf ara uh, kha wa enggak usah kalau dia sudah bertemu di huruf yang di sifat yang pertama enggak usah kita pergi ketiga. Kemudian kita teng tengok kepada huruf uh, istila. Apakah dia ada dalam khosadhatin qid? Kita cari kepada istila. Ada dia dalam istila enggak? Khosadhatin oyat. Ada di sini dia di ta. Berarti huruf ta adalah huruf istila seperti dia sifatnya di sini juga qawi. Enggak usah kita cari dia ke istifal sudah. Eh uh, dan kita jalankan dia lagi. Kita lalui dia, kita bawa dia lagi ke sifat huruf eh uh, yang itbaq. Huruf itbaq. Ta, dad, sad, dho. Ada ta, oh iya. Nah, berarti di sini ta juga sifatnya itbaq. Kemudian kita pergi ke azlaca. Sir min luba Fa-ra-mim-nun-lam-ba Ada tah, uh, oh tidak? Berarti dia ada dalam ismat Nah, di sini berarti Tah sifatnya kawi Atau kita ambil tentang mutawasid Kita masukkan dia kepada mutawasid Jadi, berarti Tah itu mempunyai sifat Yang kawi empat Ialah Al-jahar, al-syiddah, al-istihla Dengan itbaq cuman satu saja yang mutawassit berarti qah ini adalah huruf yang paling kuat nah jelas kita qah hurufnya kuat dalam sifat al-tilah hadid yang mempunyai lawan belum kita masuk nanti kepada yang tanpa lawan tapi untuk sebagai karena ustazah sudah kasih ananda semuanya homework apa sudah mengasi latihan nah jadi kita sudah bisa mengeluarkan huruf itu ini huruf uh, qawi atau huruf dhaif di dalam sifat yang ada lawannya kita tengok lagi huruf seperti huruf uh, apa ya kha kita ambil huruf kha kita tengok huruf kha kalau kita lewat di dilewati dimasukkan dia ke huruf al-hams sifat al-hams fa hasahu kha ada sun saket oh ada suara di sini berarti di sini kha ada berarti sifatnya al-hams kha al-hams sedang ndak usah kita cari dia ke uh, al-jahr karena sudah keluar dia sewaktu kita fahatahu syakhsun sakat ada di sini dia dan kita lewati dia bawa dia kita masukkan ke huruf syaddah ajidta tumbakat ada dia oh ndak ada ajidta tumbakat ndada kha kita bawa dia masukkan dia ke, ke sifat uh, at-tawasut lin umar ada dia oh ndak ada Berarti dia ada di mana? Di rakawah. Kalau dia enggak ada di syiddah dan enggak ada juga di uh, at-tawasut berarti dia di rakawah. Jadi sifatnya sekarang adalah ar-rakawah. Sudah? Berarti kha sifatnya ar-rakawah. Tadi dia di al-hams, sekarang dia sifatnya ada di rakawah. Ah kita bawa dia kepada isti'la. Khos dakhth qad kha oh ya ada berarti dia sifatnya di sini isti'la di sifat qawiyyah di sini yang tadi adalah dhaif yang dua tadi di sifat yang lemah sekarang dia di sifat yang qawiy kita bawa dia ke al-isbaq adakah dia dalam huruf itbaq ta dad sad dha ada onde ada berarti dia di huruf al-infitah berarti dia di al-infitah oh berarti dia juga sifatnya di sini adalah sifat yang dhaif yang lemah kita lihat dia dalam uh, az-zalaqa fir min lub. ada dia di fir min on oh, the ada berarti dia ada di al-ismat di sifat yang mutawassit kalau kita membagi tiga kalau kita pembagian sifat kawi dan dhaif saja berarti dia termasuk yang kawi. Uh, jadi dengan begitu kha mempunyai dua sifatnya yang Uh, berapa dia tiga sifatnya yang dhaif? Tiga. Arkhawa, al al-hams al dengan yang terakhir adalah al-infitah. Berarti tiga yang dhaif, satu saja yang qawi yang dia adalah istila. Berarti kha ini adalah huruf yang dhaif. Walaupun dia macam kita baca nya kha tapi dia Melihat sifat-sifat yang ada pada dia Dia adalah huruf yang daif Kerana satu sifat yang kawi Yang kuat Yang tiga adalah daif Satu adalah mutawasit Begitulah tentang huruf Kha Kalau kita lihat lagi Huruf misalnya harfu apa Kita pergi ke huruf dal Dal Kita tengok huruf dal di Al-Hams Adakah dia difahasthahu syaksun sakat Tidak Tapi berarti dia di huruf apa? Al-Jahar Sudah dal sifatnya yang pertama adalah Jahar Kemudian kita bawa dia ke Syeddah Ajit Qitumbakat Ajidu Ada dal, oh ya Berarti sifatnya adalah Ashiddah Dan kemudian kita lihat dia kepada Isti'la Adakah dia-dia Khusadak Tengqid? Oh tidak ada Apakah dia di ala sifat yang alist alistifal? Al oh ya, dia di istifal. Kita lihat dia di itbaq. Adakah dia ditah dikata? Tidak. Berarti dia di al-infitah. Ah, kita lihat dia dan di fermen lob. Adakah dia? Tidak. Berarti dia berada di al-ismat. Ah, begitulah. Berarti dal itu dia mempunyai sifat yang qawi al jahar dan siddah dia mempunyai sifat yang taif adalah uh, al infitah dengan istifal dan dia mempunyai sifat satu adalah uh, sifat at-tawasut uh, ya la uh, di al, al ismat mutawassitan begitulah untuk seluruhnya huruf kalau bagaimana caranya kita mengetahui apakah sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ini Begitu caranya. Nah, dengan begitu daripada pertama kita sudah mempelajari apa faedahnya kita mempelajari sifat huruf. Kita mengatakan untuk mengetahui huruf itu qawi atau dhaif. Nah, jadi sudah tahu kita sekarang mengatakan bahwa huruf ta adalah huruf yang paling kuat dan kita lihat sekarang huruf yang paling lemah seperti huruf fa fa fa itu kalau kita pergi ke huruf hams fahsehu sifat yang pertama adalah hams kemudian kita tengok dia kepada syiddah ajid ketembakat ndak ada kita tengok kepada tawassut lin umar ndak ada berarti sifatnya adalah arkhawah juga uh, lemah kita tengok dia ke isti'la uh, khusud khatinq ndak ada berarti dia di istifal berarti uh, dia sifat lemah lagi kita lihat dia kepada al-itsbaq ndak ada di itsbaq ta dot sad za ndak ada dia berarti dia itu adalah di uh, al-infitaq kemudian kita pergi lagi ke talaqqah adakah dia di pada uh, firmelop o oh, iya di firmelop berarti dia juga termasuk sifat yang uh, al-ismat berarti kalau dikarakak dikatakan ismat adalah qawi berarti dia difa dizalaqah berarti dia juga uh, uh, lemah berarti huruf fa ini adalah huruf yang paling lemah sekali <coughs> huruf fa adalah huruf yang paling lemah sekali nah begitulah caranya kita untuk mengetahui huruf-huruf kita -huruf dan kemudian uh, kita akan uh, mencari atau mengetahui Sifat-sifat Yang tidak ada lawannya Sifat-sifat yang tidak ada lawan Yang tidak berlawan Kalau kita sudah mengatakan uh, Dia ada uh, pendapat Dia itu ada uh, Tujuh ditambah dengan dua tambahannya Berarti sembilan gitu Yang tidak ada lawannya Seperti adalah pertama Al-Qalqalah Yang kedua adalah Istitalah Yang ketiga adalah as-safir, yang keempat adalah atikrar at atau takrir, yang kelima adalah uh, al-inhiraf, yang keenam adalah uh, kita mempunyai sifat uh, al-ghunnah. Ghunnah itu nanti termasuk kepada dengan khafa, dimasukkan yang dua itu. Hmm. Jadi di antaranya sifat yang kita ambil yang pertama ialah al-qalqalah. Ha nah, qalqalah. Kalau qalqalah itu uh, artinya adalah ittirab. Ittirab artinya adalah uh, getaran, uh, bukan getaran pantulan. Pantulan suara setelah kita menutup makhrajnya. Keluar suara tambahan lagi. Suara tambahan pantulan suara kita. Itu yang qalqalah itu namanya. Kalo Dalam bahasa Arab, kal kalah itu ialah uh, seperti uh, kita memasak uh, kalo air sudah menggelegak itu itu menggelegal, artinya itu tak tetap di tempatnya maksudnya, dia itu bergerak, bergerak, bergerak nah, itu in namakan dengan itiraf. ada pergerakan terus, maksudnya bergerak Kita menamakan pantulan Atau ulangan suara Setelah kita menutup makratnya Dengan suara Sewaktu di huruf itu Dia huruf kakala itu Ada huruf mati Huruf yang berbaris mati Tidak berbaris uh, atas Baris bawah Baris depan Tak boleh Kalau dia berbaris Itu Kakala itu hanya Sebagai sifat saja nah, Jadi kakala itu uh, Hurufnya adalah Qah Ta Wabak Wajim Wadal Qutbu jadeh Dia ini ee uh, terambil daripada huruf syiddah ajid qatum ee uh, di antaranya wujud ada di antara huruf syiddah. Karena apa? Karena huruf qalqalah ini harus ada mempunyai dua makhraj. Makanya hamzah enggak ada di sana. Enggak ada hamzah di sana karena hamzah itu dia makhrajnya cuma tenggorokan saja di belakang. Jadi enggak ada. Khaf, tah, ba, ada. Dengan jim. Jadi, Kut, Khaf, ba, jim, dal. Lima huruf. Dan syaratnya yang kedua, yang pertama syaratnya daripada kal itu adalah, hurufnya mempunyai dua anggota untuk keluarnya huruf ini. Dan yang kedua, syaratnya ialah dia harus huruf mati. Kalau huruf mutharrik, tidak ada mempunyai kalqalah Jadi kalau dia berbaris di awal kalimat kok misalnya toba nda akan ada kal kalahnya tetapi kalau dia ada di pertengahan pun kalau dia berbaris tidak akan juga mempunyai kal kalah Kapan dia akan bisa berbaris uh, -kalah? kalau dia di akhir kalimat berbaris dan kita berhenti berhenti harus mematikan huruf mazan khalaqo khalaqa samawati wal ard ah kita berhenti khalaqo khalaq ah jadi kita berhenti khalaq yang tadi q itu kita uh, matikan khalaqo ah jadi keluarlah q qalah itu tabbat yada abi lahabin wa ah dia wattabba kalau kita sambung dia wattabba kepada huruf sudahnya kalimat sudahnya enggak usah dikalqalahkan. Tetapi kalau kita berhenti, ah di sana keluarlah suara pantulan suara kita tadi. Watab. Ah jadi tabbatsyada Abi Lahabin watab. Ma aghna anhumaluhu wa ma kasab. Kasaba, kasaba. Coba bedakan. Sebab tadi watab. Itu ba. Ini kasaba. Juga bang. Kita akan membedakan watabbe dengan kasab Ada perbedaan qalqalah. dia semuanya ada qalqalah. Tetapi watabbe karena dia mempunyai tasjid berhenti kita di huruf qalqalah yang mempunyai tasjid derajat qalqalah di waktu itu adalah paling tinggi sekali. Dinamakan Akbar. Watab Apa saja huruf qalqalah, kalau kita berhenti di akhirnya, Dia itu hurufnya, Adalah musaddak, Musaddak, ada tasdid Di atas huruf itu, Kita harus namakan dia qalqalah akbar. Seluruhnya ada kecurih huruf toh. Huruf toh ni ada di akhir, akhir kalimat. Seluruhnya ada, Tetapi kecurih harfut toh saja. Al-hajj, jim, al-hajjj dal wad dakira wad dal ada jim ada ba ada khaf ada bilhaq bilhaq bilhaq tetapi tah tidak ada yang akbar yang empat huruf mempunyai uh, darjah yang akbar jadi itu adalah qalqalah pantulan suara kita setelah kita berhenti dan kemudian eh uh, yang derajat yang kedua daripada qalqalah ini yang pertama yakni kalau kita langsung masuk kepada maratibul qalqalah tingkatan derajat daripada qalqalah itu nah, dia mempunyai tingkatan yang pertama adalah akbar seperti yang kita bilang tadi dia huruf musyaddad kita berhenti pada huruf yang bertasydid tadi itu maka dia akbar yang kedua derajatnya ialah kubra yang kubra ialah kalau kita berhenti di huruf qalqalah ini berbaris saja tanpa tasydid berbaris mukhaffaf al-mauquf 'alaih kalau tadi musyaddad al-mauquf 'alaih sekarang ini mukhaffaf mukhaffaf itu artinya tidak bertasydid berbaris ataskah, kah baris bawah kah baris depan kah masa khalaqa khalaqa enggak seperti bilhaqqa kalau bilhaqqa itu akbar kalau khalaqa samawati khalaqa Alaqa alaqa khalaqa alaqa kena alaqa ndak ada ndak pakai tajdid nah makanya disamakan kubra dia berbaris kita berhenti dia pada huruf itu itu yang dinamakan kubra uh, kasaba semuanya ada ditah pun juga ada muhithun muhit ada seluruh huruf mempunyai qalqalah kubra asal dia berbaris kita berhenti dalamnya. Ah dan kemudian yang ketiga adalah sughra. Sughra sughra ini dia itu ada juga boleh kita mengatakan eh uh, sakin mausul. Sebenarnya juga ini adalah uh, sakin mausul disamakan asghara tu sughra boleh kita mana, memasukkan ke mana saja yang dia itu berbaris mati Tetapi baris mati itu adalah asli Bukan kita yang mematikannya Dia sudah dari kalimatnya Ya toma'un Ya toma'un Ya toma'un Bukan kita matikannya, dia berada Di pertengahan kalimat nah, Kita melanjutkannya nah, Itu berarti oh, La qada kana fi La kana fi La kana Kalau dia huruf mati itu qalalah aur qala itu dia mati dan kita membacanya menyambung fiddaraj alqiraat ah. ha nah, itu dia adalah uh, dinamakan sughra atau asghar tetapi kalau dia huruf mati asli kita berhenti pada kalau dia laqad qad sami Allah kalau kita membacanya qad sami Allahu qaul qad sami Allahu qaul ha nah, itu kalau kita menyambung. Tapi kalau kita berhenti di kalimat qada dia akan kembali ke kubra. Memang dia sukun mawsul, tetapi kita tambah lagi kita berhenti. Karena berhenti kita ini akan keluarlah dia kala kala itu yang derajatnya kubra. Nah, jadi inilah pembagiannya sugra dengan asrar Uh, sebenarnya tidak ada perbedaannya ada juga ah, Bagaimana kalau kita tadi mempunyai akbar berarti ada uh, ashar nah, kalau kita mau mencarinya ashar yang ashar ialah yang di pertengahan kalimat tadi ia Tomun itu tidak akan bisa berubah untuk seluruhmu hidupnya makanya dia adalah ashar bagaimanapun kita bacanya ya Tomun Ah kalau dia di pertengahan subhanallazi subhanallazi asra bi abdi bi abdi bi abdi ha nah, jadi subhanallazi asra bi abdi nah, kalau dia di pertengahan kalimat itulah yang termasuk yang asghar yang dia tidak akan mungkin berubah menjadi kubra tetapi kalau seandainya dia bisa berubah asalnya waktu menjadi kubra kalau kita berhenti kalau dia itu di uh, akhir kalimat kita berhenti dia akan berubah menjadi uh, kubra itulah dinamakan sughra itu dinamakan sughra ada juga yang mengatakan yang asalnya qalqalah katanya asal qalqalah ialah kalau dia mutaharrik sifat seperti huruf qutb jad sifatnya adalah qalqalah sifat qalqalah adalah laqut bujat. Jadi kalau dia mutaharrik ada dinamakan uh, sifatnya al qalqalah. Asli sebagai dinamakan dia men huruf qalqalah adalah qut bujat. Maka kalau dia mutaharrik dinamakan asli sifat. Sebenarnya itu tidak menjadi suatu persoalan yang rumit. Itu kita boleh membagi qalqalah ini Uh, artinya kalau kita ambil definisi qalqalah ah kita boleh membagi definisi qalqalah ini kepada dua yang pertama definisi yang pertama ialah uh, pantulan suara atau oh, kalau di dalam bahasa kita baca infitah al-makhraj was-saut ba'da huh? infitah al-makhraj was-saut ba'da habsihima artinya eh uh, pembukaan atau dibuka kembali suara dan makhraj dibuka lagi berarti pantulan itu kan ha jadi kalau kita memang mengatakannya mengambil definisinya adalah membuka makhraj dan suara setelah ditutupnya tadi ha kalau kita mengambilnya definisinya ini ha, terbagilah qalqalah itu kepada yang akbar e, kubra dan sughra saja sebabnya kalau huruf mutaharrik kita tidak akan membuka makhraj itu khalaqas <samawati wal -ard> ada jadi enggak bisa kita menamakan qaf itu yang bermutaharrik itu kita namakan qalqalah enggak bisa kita menamakan dia derajat yang yang kelima adalah sifat Uh, sebagai sifat saja ndak karena kita mentakrif mendefinisikannya ialah membuka makhraj dan suara setelah menutupnya setelah kita menutupnya kita buka sedangkan dia berbaris itu dia tidak terbuka kok tertutup khalaqas nah, samawati wal ard jadi pembagiannya cuma yang kita ambil tadi saja ndak ada yang kita namakan sebagai sifat qalqalah tadi itu kalau seandainya kita mengambil definisi yang kedua yang dinamakan ittirab ittirab makhraj wassaut ittirab ittirab artinya getaran ittirab artinya eh uh, ya getaran atau muttarib oh, seperti orang muttarib itu orang bagaimana susah kalau orang dia orang lagi stres nah orang di stres itu kan muttarib diisi namanya jiwa kejiwaan dalam kejiwaan nah jadi dia tuh ndak tenang Seperti misal yang tadi bilang tadi kalau air yang menggelegak itu dia enggak tenang enak tenang seperti dari mula kita taruh air di atas uh, tungku di atas api sebelum dia menggelegak dia tenang saja tapi setelah dia menggelegak kelihatan, rrr, kelihatan itu ada gerakan-gerakan-gerakan itu itu dinamakan i'tirab kalau kita mengambil definisinya i'tirab makhraj wa maka kita boleh Membagi kal-kalah kepada yang mengatakan terakhir sifatnya, ialah sifat Qutbujaddin itu adalah itirah bagi huruf. Memang, kalau kita baca Qo, memang ter terasa kita itu oh, mapa, oh, ada. Ada gitu getaran. Ada, ya. Ndak tenang, dia makhluk kita. Qo, toh, ba, Coba lah, kalau kita baca baca kita itu sudah merasakan bibir kita itu bergetar kok itu juga akhir lidah kita itu bergetar to juga ada getaran ada maksudnya getaran nanonya memang ada kalau kita mengambil mengambil tarif definisi atau tarif yang kedua ini nah, boleh kita membaginya itu Akbar kubra Sura ashar dengan uh, aslo kalau tidak kalau kita mengambil definisi yang pertama kita hanya boleh membaginya akbar, kubra, asghar, sughra 4 saja. Ndak boleh kita mengatakan yang kelima ashlul qalalah. Ah, itulah yang sifat yang tidak ada lawannya. Kalau kita mengatakan huruf qutbujad adalah huruf qalalah, ndak boleh kita mengatakan huruf yang lain tanpa qalalah, ndak boleh, ndak ada. Sebab jadi bukan berlawanan. Sudah. No comment sudah itu. Apa huruf qalalah? Qutbujad. Khallas. Sudah. Hmm. Apa syarat daripada qalqalah itu adalah dia sukun. Ha, yang kemudian dia hmm uh, adalah sukun. dan kemudian mempunyai dua makhraj. Ha, itu sudah ada. Eh dan pembagian qalqalah, ha, uh, sudah mengatakan kita akbar, kubra, ha, uh, eh uh, sughra dan asghar, kita sudah membagi, sudah jelas. Dengan begitu kita sudah sampai ke eh uh, akhir daripada keterangan tentang uh, sifat qalqalah. Dan kemudian kita masuk kepada yang kedua, sifat yang kedua adalah as-safir. As-safir as-safir eh uh, dia adalah yang dimaksud dengan as-safir itu suara yang berlebih sattu zaid, ha? Suara yang berlebih yang ada Atau yang berada bersama huruf safir Yang dia hurufnya adalah Sod, zai dan sin Sod, zai dan sin Sering kita mengatakan Huruf sad, zai dan sin Ini huruf safir Kalau itu safir adalah sifat Kalau kita ditanya apakah uh, Lakab daripada huruf Sod, zai dan sin dan boleh kita mengatakan dia laqabnya adalah safir. Laqabnya adalah huruf asaliah. Tapi sifatnya adalah as-safir. Selain dia mempunyai sifat yang tadi yang uh, ada lawan tadi selain itu, dia ini adalah sifat yang uh, tanpa lawan. Jadi artinya safir adalah suara yang berlebih yang keluar bersama huruf safir ini, sad, huruf s, huruf z, ya huruf s. Dia itu suara yang keluar itu setiap huruf mempunyai uh, perumpamaan ke huruf-huruf uh, binatang. Allah ya izakum, Allah yang memuliakan kita uh, seperti suara burung, seperti suara lebah, seperti suara uh, angsa. Ya, seperti suara burung seperti di huruf kita as, di huruf ص sa so, as sala as as kalau kita dengar as sala jadi akan kebanyakan kita dengar burung itu di dia mengatakan selain dari ci ci ci sebelum itu juga ada dia mempunyai sebagian suara adalah suara safir ini berlebih daripada sod kalau kita seandainya bukan karena safir itu tidak akan jelas suara huruf sod ini kalau kita ngomong as Nah, gitu aja enggak berarti tapi harus dikeluarkan safirnya. Begitu juga dengan za. Az. Za. Itu adalah suara apa yang keluar di bagi kita? Ha? Ah, seperti za itu kalau suara angsa atau suara lebah. Z. Kalau lebah kalau kita dengar suaranya, salah satu di antara suara itu. Juga sin. As. As sin mungkin juga ada di dalam suara burung mungkin juga ada keluar di suara uh, angsa atau juga keluar dari suara uh, lebah tapi tidak mungkinlah keluar dari suara kambing atau suara sapi yang ada ini enggak ada jadi di antara bur ya binatang-binatang yang suaranya Suara yang ketiga ini itulah di antara suara binatang. Mungkin ini mungkin kepada burung atau mungkin kepada angsa atau mungkin kepada suara lebah atau suara juga suara apa? O oh, jarat. Yang dimakan orang tu jarat belalang. Suara belalang. Ah juga mungkin suara belalang juga ada. Kalau ada biasa yang mendengarkan suara belalang. Ah jadi itulah yang asfir itu. Hurufnya yang terkut ada harfu sadiq dan kemudian harfu za dan kemudian harfu sin as bismillah bismillah atin at waz zaitun watin waz zaitun kus sudah dan jadi inilah tentang safir dan safir juga dia sebenarnya ada yang tidak mempunyai tidak berpendapat tapi ustazah lebih baik kita mengetahui juga sebagai pengetahuan safir juga mempunyai maratib ada juga darajatnya ada juga tingkatan safir yang terkuat safir di seluruh huruf yang 3 itu kalau dia musyaddadah kalau dia musyaddadah as-sama as-salah wat-tini waz-zaitun waz-zaitun terdengar lebih kuat Jadi kerna dia, di huruf musyadada itu Dia adalah, merupakan dua huruf Makanya terasa kekuatannya Dan yang kedua Maratib yang kedua adalah Di waktu dia sukun, as-sakin nah, Misalnya uh, az wajah as sahaba as sahaba as s yang Darajat yang ketiga yang di bawah ialah mutaharrik. Sa, sa, za. Tidak akan sekuat eh, tidak akan sekuat as. Tidak akan sekuat az. Tidak akan sekuat as. Ha. Nah, jadi yang ketiga sa adalah a uh, darajat atau tingkatan yang ketiga menurut Safir. Tetapi ada juga yang mengatakan oh enggak ada pertingkatannya oh, itu terserah. Tapi kita Harus mengetahui Kalo huruf yang bertasjid Pasti huruf itu lebih kuat Daripada huruf yang sakin Yang berbaris mati, mati Dan berbaris mati Harus lebih kuat Daripada huruf yang berbaris hmm. Kenapa? karena huruf berbaris itu Dia itu ditaro ke pundaknya Harakat Harakat dhamma fatha kasrah Itu memberatkan ke huruf Kalo dia mati Dia itu ringan Ringan enggak ada. Jadi kita bisa mengeluarkan sifat-sifat yang ada padanya. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini dulu. Eh uh, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti dijawab dengan eh uh, insyaallah. Selamat